Auz billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashratil anbiya wal mursalin ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul ugdada min lisani <Sessizlik> yahquq qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dinc qardashlan Və əqiqətən də Allah-ı Allah Quranın kəndində buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dəriyyətini Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah-ı Allahın əmrlərini yerinə getirmək və bizə qadran etdiyi şeylərdən çəkinməklə mümkündür. Və <coughs> inşallah Allah-ı Allahya dua edirəm ki, Allah-ı bizim bu məclimizi, dünyamız vaxt etmişsin, xeyli fayda var etsin. Dua edirəm ki, Allah-ı allah ı bizləri dünyada vaxtətən möhkəm bir kəlimə olan lə iləh illallah təlvinə sədaqətən əməksin. Bizləri bu dünyadan yalnız çıxma oğlumuz halda keşəsən. Amin. İnşallah təvhid və şihdəsləri demə davam edir. Bunları Allahın izni ilə şəfaətdə şirk və həmçinin də bundan sonra bilər əhlinin gətirdiyi bəzi şərhə onlara cavabları oxuyacağıq inşallah. Və deyilir ki, şəfaətdə şirk nədir? Ümumiyyətlə şəfaət sözü hər hansı bir şeyi e, Deyir ki, kimin üçünsə xeyir diləmək, şəhər və əzabdan uzaq etmək üçün vasitəçi olmaq deməkdir. Və deyir ki, Allah subhanətə Allah buranın kəmdə bir çox ayələrdə şəfayətin yalnız Allah subhanətə Allah məxsus olduğunu və heç kimsənin bu işdə hər hansı bir pay olmadığını Allah taqla bizə buyurur. Yəni, kimsə deyir ki, mən onlara dua edirəm ki, onlar qiyamət günü mənin üçün şəfayətçi olsun ölülər. Və yaxud da hansısa <coughs> bir övliya, peyğəmbərsə, dəxli yoxd ki məhz qiyamət şəfaəti olsun. Al Alatalı Qurani Kərimdə buyurur ki, bütünlüklə şəfaəət Allah'a məxsusdur. Və Allah Taala'nın huzurunda onun izni olmadan heç kəs şəfaəət edə bilməz. Necə ki, Allah Taala Zumar surəsində buyurur ki, yoxsa onlar müşkiklər Allahdan qeyrlərini, yəni bükləri şəfaəətçi etdirə. Ya peyğəmbər dey ki, onlar heç bir şeyə, şeyə malik olmadıqları və heç bir şey qan qanmadıkları halda şəfaəət edəcəklərdi. Dey ki, bütün şəfaəət yalnız Allah'a məxsusdur göylərin və yerin hökümü onun əlindədir. Sonra siz onun huzuruna nə edəcəksiniz, qayıt alacaqsınız. Yəni ayədə açıq-aydın qeyd olunur ki, bütünlüklə şəfaət yalnız, yalnız Allah Subhanahu taala məxsusdur. Yəni inşallah e, bu mövzuda, yəni şəfaətin necə bir şəfaət olduğunu və şəfaətin kimə məxsus olduğunu və Allah Taala'nın izni ilə o şəfaət şəfaət edən insan yalnız, yalnız Allah'ın izni olandan sonra şəfaət edə bilər. Bu vaxtda inşallah ayələri də oxuyacağıq. Və deyir ki, nə zaman Şəfayətin olacağını gəlincə isə, uca Allah bizə şəfayət Anca onun izni ilə olacağını xəbər vermişdir. Allah-ı Allah bəqərə sürəsi 255, Yunus 3, həmçin Nəcm 25-26-cı ayələrdə, Səba 23-cü ayələrdə buyurur ki, Allahın izni olmadan onun yanında heç-kəs şəfayət edə bilməz. Digər ayda allah buyurur ki, onun izni olmadan heç-kəs şəfayət edən olabilməzdir. Ahirət də dünyada ancaq Allahındır. Göylərdə neçin-neçin mələhlər vardır ki, onların şəfayəti heç bir fayda verməzdir. Baxın, Allah-ı Allah buyurur ki, ahirət və dünyada Allah məxsusluğu və neçin-neçin mələhlər var ki, onların, heç, heç, onların şəfayəti heç bir fayda verməzdir. Ancaq Allah öz istədiyi və razı olduğu kimsəyə izin verdiyidən sonra edir. Nədir? Allah-ı Allah izin verdiyidən sonra və razı qaldığı kimsəyə izin verdiyidən sonra Onun şəfaati nədir? O şəfaət etdiyi kimsə üçün faydası olacaqdır. <coughs> Bundan sonra deyilir ki, kimlərin şəfaət edəcəyinə gəlincə isə uca Allah bizlərə şəfaətin ancaq onun izin, izin verməsindən sonra həyata keçməsini xəbər vermişdir kimi, bu xüsusda ancaq onun sevdiyi kimsələrin şəfaət edəcəyinə də xəbər vermişdir. Yəni şəfaət Allahın izni şəfaət bütünlüyü Allahın axısıdır. İkinci, yalnız, yalnız Allah Taala'nın sonra o kiməsə şəfaət edə bilər, Həmçində Allah-ı Allah sevdiyi kimsələrə, kimsələrin şəfayət edəcəyinə də xəbər vermişdir. Yəni, Allah-ı Allah, bütünlə şəfayət Allah məxsusdır. İkincisi, yəni Allah-ı Allah izin verməyədir, həmçində Allah-ı o kəsindən razı olmalıdır. Kimin kimsə o şəfayət o kəsindən razı olmalıdır ki, ona şəfayət edəcəndir. Ruhun, deyib Cəbrailin və mələklərin səf-səf duracağı gün, rəhmanın izin verdiyi kimsələrdən başq Allahdan əhd almış kəsbələr müstəsna olmaqla qalanları kafirlər şəfaət etməyədir qadir olmazlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədisində buyurur ki, hər bir peyğəmbərin öz qəbul edilmiş duası var və hər bir peyğəmbər də bu duasını artıq bir etmişdir. Lakin mən duamı qiyamət günündədir ümmətimə şəfaət etmək üçün bir nə etdim, saxlamışam deyir. Və deyilir ki, Artıq ümmətimdən Allah heç bir şeyə şərik qoşmamış olan kimsələr, inşallah görəndə də şəfaətə bu şəfaətə zəmin nail olacaqlar. Yəni o kəslər ki, ümmətimdən peyğəmbər salsan buyurur ki, Allah Taala heç bir şərik qoşunubla, onlar birində də bu şəfaətə zəmin nail olacaqlar. Kimlər üçün şəfaət ediləcəyi nəsə uca Allah bizlərə anca Allahın razı qaldığı kimsələr üçün şəfaət ediləcəyini qada vermişdir. Allah Taala buyurur ki, Allah onların nə etdiklərini, nə edəcəklərini Onlar yalnız Allahın razı olduğu kəslərdən oturup şəfa edə bilər, onun heybətindən qorxarlar. O gün izin verdiyi və söz danışmaq razı olduğu kəslərdən başqa heç kimindir şəfa fayda verməz. Yəni, bütün bu ayələr, bütün bu dəlilər onu göstərir ki, yalnız və yalnız Allah tağlayı məxsuzulübdün ilə şəfa edir. Və, və yalnız Allah tağlanın izni olandan sonra o kimsə şəfa edə biləcək. Şəfa edə yalnız, yalnız Allah tağlanın sevdiyi və razı qaldığı kimsədir. Razı qaldır və seyidi kimsə üçün nədir? Elə bilər, o insan şəfai etdir. İstəyir bu Peyğəmbər olsun, istəyir Peyğəmbər salı sələmdən və yaxud da aşağı olan nə ki, insanlar var, onlar övdiyyət, seyir, hansısa bir imam və s. Yəni, yalnız Allahın razılığı olsa olmalıdır və həmçində Allah-uqla şəfai et ed edilən insanlar razı qalmalıdır ki, onun üçün nə edilsin, şəfai edilsindir. Bütün bu ayələrdən dəlli olduğu kimi, Şəfayət yalnız Allahın söz və əməlində razı olduğu kimsələrə izin verildikdən sonra və Allahın razı olduğu kimsələrə ediləcəkdir. Bundan qeyri olan şəfayət isə, yəni e, Allahın gücü çata biləcək şeylərdə Allahdan qeyrisindən şəfayət istəmə isə müşriklərin bütləri, tanrıları haqqında inandıqları, şirki olandır, nə deyək, şəfayətdir. Çünki onlara görə Allahın izni və rızası olmadan onların bütləri onlara şəfayət edə bilərlər. Amma Allah taala Quran ikəndə buyur Onlar Allaha qoyub, özlərinə də bir xeyir, də də zərər verən bütləri batıdır. Və bunlar Allah yanında bizdən ötü şəfəyət edənlər deyirlər. Deyil ki, Allaha gövlərdə və yerdə bilmədiyi bir şey mi xəbər verirsin? Allah özünə şərik qoşulan bütlərdə nədir? Uzaqdır və uzaqdırdır. Həmsi Allah taqda nə buyurur? Deyir ki, çünki biz sizi, yəni siz bütləri aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tutduqdir. Bizi yalnız günahkarlar azdırdı. İndi artıq nə şəfayət edən kimsələrimiz, nə də bir mehriban dostumuz vardır. Kaş ki, kaş e, bir də dünyaya dönə bilərdik və din müəminlərdən olardıq, deyirək. Və başqa, ya Allah-ı Allah buyurur ki, Allaha qorşduqları şəliklərdən onlar üçün şəfayət edəcək kimsələr olmayacaq. Onlar öz şəklərini inkar edəcəklər. Hətta kim? <coughs> kimlər üçün isə dua edib, ki, bunlar bizdən ötürü Allah yəni şəfayət edənlərdir, həmin o. İnsanlar belə qiyamət günü onların şəfayətlərini danacaqlar ki, nədir? Biz onlardan xəbərsizlik və biz onlardan uzaqdır. Nedir ki, İsa ilə sana qiyamət günü, yəni xristiyanlardan uzaq olduğunu Alatalaya bəyan etdiyi kimi. <gülüyor> Alatalak Quran-ı kərimdə deyir ki, Allahın izni və razılığı olmayan hər hansı bir şəfayət heç kəsdən, hətta şəfayət edən Peyğəmbər olsa da belə ondan qəbul olunmaz. Yəni, biz dedik ki, mühdə Allahın razı, razılığı olmalıdır və Allahın sevdiyi bir kimsə olmalıdır. Və təsəvvür edin ki, Allah-ı Tala Quran hikəlində bir çox peyğəmbərləri xatırladır. Və o peyğəmbərlər öz yaxınları üçün şəfayət etmək istəyirdir. Allah-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı Tala-ı tala Allah onların şəfayətini qəbul etən işdir. Çünki buna onun izni və razılığıdır, olmamışdır. Nuh ə.s. Rəbbinə dua elə müraciə edir, dedi ki, Ey Rəbbim, oğlum, kanan mənim ailə üzvlərimdəndir. Sənin vəyyədin sözcisi ki, haqdır, sən hakimlərin hakimisən. Allah-u Allah buyurur ki, o sənin ailəndən devdir. Çünki o küfr etməklə pis bir iş görmüşdür. Elə isə, bilmədiyim bir şey, bir şeyi məndəndir istəmə. Sənə cahillərdə olmamağı Nəsə Allah-u Nuh ə.səlam deyir ki, o zamanki Nuh ə.səlam öz oğlu üçün nə istəyir? Allah-u kömək istəyir. Yəni, Allah-u nədir? Ona o izni vermək. Xud sürəsi 45-46-cı ayələri. Həmsi İbrahim ə.səlamdır. İbrahim ə.səlam öz atası üçün Azərçinin yəni, Allah-u əladan nə istəyir? Kömək istəyir. Ona hidayət olunmasını istəyir. Şafay istəyir. Lakin Allah-u İbrahim ə.səlamı nə buyurur? Mən öz Mən heç bir bəcrə səni Allahdan, Allahın əzabından qurtara bilmələm. Mənim bazardım yalnız budur deməsi deyir istisnadır. İstisnadır. <coughs> Həmçin Peyvəmbərimiz Muhammed s.ə.v. öz müşrik olaraq, ölen ənisi üçün Allahdan bağışlanma dilədikdə, Allah-ı ona bu əməli qadğan edərək, müşriklərin cəhənnəmlik olduqları müsəlmanlara bəlli olduqdan sonra onlarla qohum olsalardı belə Peyvəmbərlərə, və iman gətirənlərə onlar üçün bağışlanma diləmək nədir? Yaraşmazdır Allah-ı Allah. ı artıq nə etdi? Qadığan etdi. Çünki onlar müşrik olaraq ölmüdiklərinə görə Allahın razı olmadığı kimsə olduğuna görə Allah-ı Allah nədir? Hətta Peyğəmbər belə öz yaxanına şəfayət edənmədir. Belə ki, Allah, Allah yaraddığı məxluqlardan şəfayəti yalnız 3 şəhflə qəbul edir. edən Allahın razı olma şəfayət edəndən Allahın razı olması, şəfayət olunandan Allahın razı olması, Allahın şəfayət edənindən şəfayət etmək üçün izin verilməsidir. Dərim, Deməli, birinci, şəfayət edənindən Allahın razı olması və sevməsi, həmçinin şəfayət ediləndən Allahın razı olması və onu sevməsi, həmçinin də Allahın şəfayət edənindən şəfayət etmək üçün izin verməsi. Və dördüncü şəxsini də qeyd etmək olar ki, bütünlüyü ilə şəfayət yalnız, yalnız kimə məxsusdır? Allah qarılaya. Məsələm və avatala Quran-ı Kərimdə Avatala Quran e, buyurur ki, deyir ki, bu bütlərdir, yəni sizin bir atalarınızın uldurduğu və qoyduğu adlardan başqa bir şey değillər. Və biz bu haqqda qısaca da olsa danışmışıq <coughs> və inşallah deyəcəm, inşallah deyir ki, e, necə de ki e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Alatalanın Əllad, Əl-Uzz, əl əl Əl-Mənat və s. O Alatalan isimlərini tərif edərə, deyişərə, öz bütlərinə bu cümnadlara qoymuşlar. Və həmsinin, ə, biz dedik ki, Nuh a.s. dövründə necə ki, Al Alatala buyuruq ki, öz tanrılarınızı tərk etməyin, Vəddi, Suvayyaq, Usu, Yavqu və İbn Abbas radiyyənin anhın deyir ki, onlar salih kimsələr idi öz qövlərini və övləndən sonra şeytan Onlara vəsvəsə edir ki, onların bütlərini etsinlər, heykəllərinin ucaqsına və artıq sonra neçə illərdə, əsrlərdən sonra onlara ibad etməyə insanları çağırır. Və həmçinin də ə, biz dedik ki, yəni, İbn Abbas radiyallahu anh dediyi kimi, Adəm ilə Nuh ə.sələm arasında 10 əsr vaxt var idi və deyir ki, bütün insanlar bir dün üzərində ilə, lakin Sonradan netlə, şirk qoşduqları, Allah üsiyyənin asil etdiyilərinə görə yəni ayrıldılar. Necə ki, Allah-ı da buyurur ki, insanlar əvvəldə tək bir ümmət edilər, yəni eyni bir din üzərində edilər. Lakin nədir? Sonradan Allah-ıqlarında ixtilab düşdüyü üçün, Allah-ı şərik qoşduqları üçün netlə ayrıldılardır. Həmsinin e, deyildiyi kimi, Əbuğray radiyallahu anh ravayt edir ki, Peyğəmbər salısa ilə buyurdu ki, mən gördüm ki, Amr ibn Muxeyd bağırsaqlarını sürükləyərək cəhənnə e, O kimsə İsmail əleyhissalamın dinini dəyişdirən ilk kimsə idi. Bəzi ev heyvanlarını müqəttədləşdirərək, adətin gözləşləşdirməkdir, adətin üzərinə vermişdi. Amr ibn Luhay İbrahim əleyhissalam və İsmail əleyhissalamın gətirən bir kimsə idi və Amr radiyallahu anhu cəhənnəmdə gördüm ki, bağırsaqları dilçə yəni çölə çıxmır və cəhənnəmdə dolanışırdı. Baxın ayə Əl-Məyidə surəsinin 103-cü ayəsində Allah təala buyurur ki: "Bəhira, Saiba və Haminədir. Heç birisi, heç birisini Allah qanunu verib buyurmamışdır. Lakin kabillər Allaha qarşıdığı yalan uydurdular." İbn İsak deyir ki, Saiba deyir, 9 dənə erkək dəvə o doğan dişi dəvənin adı idi. Ərəblər belə bir dəvənin üzərində oturmaz. Baxın, 9 dənə dəvə adı idi. 9 dənə erkək dəvə doğan dişi dəvə idi. Saiba və deyir ki, ərəblər bucunu dağanın üstündə oturmaz, onunla yük daşımaz, tükünü yıxmazlar və onun südündən yalnız qonaq içə bilərdi. Yəni adlı evə insan gələndə yalnız onun südündən sağarla ona verərdi. Müqəddəsləşdirirdlər o heyvanı. Və deyir ki, əgər də bu 9 erkək dəvədən sonra bir dənə dişi doğdardsa, yəni 9-lu erkək dəvə sonra bir dənə dişi doğardsa, onu da anası ilə bərabər müqəddəsləşdirirdilər və ona bəxira Sahibənin qızı deyərdilər. Necə ki, Allah s. Qurani kəndi buyur, Bahirə, Sahibə, Vasiliə, Vahəmini heç birisindir Allah nədir, əmr etməmişdir. Yəni, qanunlu buyurmamışdır ki, belə edin. Və deyir ki, Vasiliə isə Qoyun idi. Qoyun idi, yəni onun adı idi. Əl-Mahidə Güzüc. 5 hamiləli müddətini 9 dənə dişi Qoyun idi. Doğduğuna görə ona belə ad verilmişdir. Həmçinə Həmi isə Erkek dəbənin adı idi. Həvarilər anam surəsi 139-cu ayəsində buyurur ki, bu heyvanların qarınındakıları, balaları yalnız kişilərə məxsusdur. Onlar qadınlarımıza haram edilmişdir dedilər. Əgər balı ölü doğularsa, kişilər və qadınlar onu yeməyə o onu yeməyə bir Allah onlara bu yalan bəxtlərinin cəzasını verəcəkdir şübhəsiz ki, o hikmət və nədir? Elim sahibidir. Yəni bu cür əməllər dünyada yəni, indi də var, yəni görürsən ki, Hindistanda məsələn o ə inəy yəni ki olaq müqəddəs sayla hətta yolun ortasında otursa belə proq q yarandır, ki o inəy hasan Durağa, həsan kəsəcək yəni. Tam olsu. Yəni babu Zəhət də mənim axırıncı dəfə televiziyada baxanda ə, orada dedilər ki, deməli 4 nəfər, yoxsa 2 nəfər yoxsa 3 nəfər oğlan inəyi o bir inəyi öldürmüşlər, kəsmişlər. Bütün o kəndin cəməti yığılır, həmin o öldürülən uşaqların anaları ağlaya-a-a danışırdı ki, o işte oğlanı dəmir nə, on qədər dögürlər ki, yəni ölənə qədər də. Yəni, təsəvvü edək ki, 2 dənə yəni, heyvana görə 2 dənə insanı öldürürlər. Yəni, niyə görə? Çünki həmin o heyvanı müqəddəs saydılarına. Həmçün görsən, yəni bizlərdə də belə bir şeylər olur ki, məsəl üçün, qurban kəsmək üçün görsən, yəni hansısa bir heyvanı... Yəni, fikirləşir ki, niyət edir ki, mən aparacaq bu qoynu hansısa pirdə keçəcəm və o qoyuna nə minirlər, onu sosiybi şəkildə bəhs deyillər, böyüdülür ki, qəlan nənədir, bunu aparacan falan yerdə falan pirdən edəyə qurban kəsəcəklər. Yəni bütün bu şeylər, yəni sözümüz ki, indidən çıxmış bu şeylər əvvəlcədən ən yəni, çox qədimdən olub, müşriklər bu cümlə adətləri var onlar bu cümlə şeyləri edərdilər. Və həmin o adətlər görürsən ki, yavaş-yavaş keçir mislumanlara da, müsəlmanlar da o adətlərin nədir, götürüb istifadə və deyirlər ki, bu dinlə məslahətlidir. Əncənin Rasulullah Yəni izarətü'n-ənvat, yəni eşitmisiniz bu hədisi, məşhur hədisdir. Yəni müşriklərin ağacı var idi, həmin o ağacın adı idi zəngü't-ənvat və onlar öz silahlarını asarla o ağacdan, o ağacdan bərəkətə ümid edirlər. Və görürsünüz ki, günümüzdə də bu cümlədə belə bir ağacları hansısa bir insanlar, yəni şeytanlı insanlar sıfatında olan insanlar müqəddəsləşdirirlər ki, cəmanət o cəlb etsinə ağacı ip bağlırlar, kimisi yaylıq bağlayır, kimisi çıxardır ləçəyini, yəni hicabını yəni bağlayır ağacın Yəni, hansı bir nəhəcətə qovmaqçası, hansı bir işi yerinə yetsin və s. yəni bütün bu şeylərlə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə oylarsa sahabelər, daşlı olsa dövründə təzə edirlər İslamı və peyğəmbər sallallahu əleyhi Onların ağacı olduğu üçün bizim üçün də bir belə bir ağacdır biz də bu cür nədir? Sahabelərdir peyğəmbərin və rəsulullah onlara dedi ki, nəcis məndən Allah and olsun ki, siz İsrail oğullarının Musadan istədikləri şeyin eynisini mən Onlar da Musa əleyhissalam'a demişlər ki, bizə onların istahi etdikləri büttələr kimi bir bützəti ki, biz də bu zurna edirik ibadəyəm. Yəni onun görə də bildir ki, insan öz nəfsini istəyinə buraxılsa, o heç vaxt İslam'a, heç vaxt namaza yönəlməz. Gedəcək o büttələrə, başlara, bu cümlə şeylər üstünə. Və təsəvvür edin ki, Musa əleyhissalamın göyümü o İsrail övladları o qədər peyğəmbərli Musa əleyhissalamdan möcüzələr görmüşlər. Firavun zalım olan başını oynatırdı. Ondan azıdıbdı onlar. 7-9 dənə yaxın mövcə gəlidaraq. Avatalla çay ticələr göndəri, su qana bulandı və əsrə və xəstəliklər gəldi. Ondan sonra Firon gəlidilər, e, bunlar çay dənizi keçənlər, dəniz aralandı, 12 dənə bölməyə bölündü, hər bir göm bir deyək, belə deyək, bir yoldan getdilər. Bütün bunları mövcələri görərək və ondan sonra göydən onları bildirçəyən o mann hədbi. E, bunlar hamısı gəldiyi müddətdə, yəni bunların hamısı O qoymi gəldə də belə. Müsəlman Bağırat Dağına gedir. Birincisi müttəqidən gəlir, qəss qaytına gəlir. O qaha da bunlar nədir? Yenə buza uzaq, əli, edir ona. Yəni bu zulm zəlidə hansı ibadət edirəm. Yəni görəndən qədər cahildən qədər azmış insanlar edir. Yəni, çox suskən yəni, insan belədir, insan qorxsa gedəcək. Gedəcək ancaq nəyə? Zərərçə doğur. Onun öhdə İslam, yəni Allah təalanın rəhmidir ki, Allah təala yəni, daima bu eləmək lazımdır ki, udvododuna deyəcəksən ki, bir an belə bir göz qorxumu belə, belə məni öz ixtiyarıma buraxma. insan azacaq daima orta tavan nazarlığı olmaq istəmək Allah təala daima bizi doğru yola yönətsin. Daima bu yolda sədaqət etsin və bu yola da bizim canımızı alsın inşallah. Ona görə. Və ki, deyəni günümüz, deyilir ki, gördüyünüz kimi günümüzdə də belə şeylərinin şahid ola bilərik ki, insanlar ölmüş kimsələrin adlarını firirlərə, ocaqlara qoyulafa falan kəsilir, yəni falan kəsən ocağı və s. elə bu şeylər indi də var, dağlara, ağaclara həm o qədər ki, İnsanlar gəlsinlər, or orada nə etsinlər, dua etsinlər. Allah-u <gülüyor> Allah, Allah Quran-ı buyurur ki, o bitlər sizin və atalarınızın qoyduğu adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlara dair bir dəlil indirməmişdir. Qeyd etməmiş onları, hansı ayədir, inşallah. Yəni, bu qayəd, açıq qayda Allah-u Allah buyurur ki, o bitlər də sizin və atalarınızın qoyduğu adlardan başqa bir şey deyildir. Allah-u bu haqda heç bir şey indirməyir. Həni, siz özünüzdən bu şeyləri şey var Amma Allah-u-Allah Allah, bu haqda heç bir nədir, dəlil, heç bir sübut endirmək. Əksinə, bütün bunlar Allah şəriq qoşmaqdır və şiqdə ən böyük zülümdür. Bundan sonra şiq əhlinin gətirdiyi bəzi şübhələr onlara cavab olar. Və bu, çox gözəl məvzudur. İnşallah çalışmayın, diqqətli, qulaq asın. Və deyir ki, batil olan bir şeyi bir kimsə dəlil də iləri sürə, sürərsə, mütləq Quran və Kərimdən, yəni Qurandan və Sünnədən, onu yox edən və dəyərsiz olduğunu sübut edən alaqalan bir ayəsi bir Yəni təsəvvür edin ki hansı bir dalil, yəni, əqidədə olan bir insan istənilən bir dəlili gətirirsiniz zaman, yəni, bilin ki onun əksi, yəni o cavab olaraq Quran-Kərimdə və sünnədə mütləq bir kim var ki, onu otuzdursun yerində. Nədir ki, Ala təla Furqan surəsi 33 ayəsində buyurur ki, ey Muhammed, müşriklər sənin yanına gəlib elə bir misal çəkməzdilər ki, bir də onun doğru cavabını verməyə və onların gətirdiyi misallardan izahat da daha yaxşı nədir gətirməyidir sənədir. Belə ki, yəni onlar səninlə mübahisə etmək və haqqı batıla qarışdırmaq üçün sənə bir dəlil gətirsə, gətirmiş olsalar, biz sənə haqqı gətirə və daha gözəl olanı ilə açıqlama verərəkdir. Buna görə də Qurani-Kərimdə uca Allahın bu müşriklərin və başqalarının suallarına çox ətraflı cavab verdiyini görürük. Hətta batıl olan bir şeyin lehinə kitabın nədənsə bir dəlil gətirəcəyi olursa, heç şübhəsiz ki, bu dəlil Onun əleyhinədir. Və ya quranla sünnədən sənə qarşı nəsizə gətirsə, birincə o gətirən o dəlil özü onun nədir? Əleyhinədir. Əleyhinədir. əleyhinədir. Necə ki İbn Dəmiyəyə Allah deyir ki, bir bidətçi və batil bir əqidənin sahibi öz batilini sübut etmək üçün kitab va sünnədən min dəlil gətirsəydi mənə qarşı, heç şübhəsiz ki bu dəlil onun lehinə yox, əleyhinədir. Nədir? Yönələrdir. <coughs> Lakin burada bir qayda var ki, Şeyx Hüseyn ki, Burada bir diqqət edilməsi, bir qayda var ki, bir kimsə qarşı tərəfin dəlilərini bilmədən və o dəlili sürütməyə, ona qarşılıq verməyə hazır olmadan heç bir kimsə elə mübahisəyə nədə girişməməkdir. Əgər sən qarşı dəlilərin subutlarını bilmirsənsin və ona qarşı səndə elə subutlar yoxdursa, Quran əsəndə sən nədə o mübahisəyə girişməsən? Çünki kamil bir bilik sahibi olmadan heç bir, mübahisə gir He, belə bir mübahisəyə girişən kimsə Allahın istədiyi müstəsna olmaqla məğlub olar. Necə ki necə ki, bildiyi kimi düşmən ilə savaş meydanına silahsız və sülsatsız girmədiyin kimidir. Yəni döyüşə girdiyin zaman hər bir kəs istərsə onun silahını, döyüşün götürür. Yəni ağızızlıq ovardı ki, sən döyüşə nədir? Silahsız, sülsatsız gəl. Ən elinlə elm mübahisələrinə elin də daxil zaman isə görək o akta dəyilləri sübutları olsun. Müşriklərin gətirdiyi birinci şübhə və oğluna cavab Al Alatalı Kəhv Suresi 21-ci ayəsində buyurur ki, Nəhayət əshəb-i kəhv sonra kafirlər dedilər, onların üstündə bir bina tekin, Rəbbi onların öldüyünü, yaxud yenidən yuxuya getdiyini və nəyə eytiqal etdiyini daha yaxşı bilir. Əshəb-i kəhv haqqındakı mübahisədə qalib gələnlər isə onların məzarı, üstündə bir məzarı ayədəndir. Yəni ki, ə, Vasimə mədəliyə məbədə yığım təhkiməsində onların məzarı üstündə bir məscid tikəcəyi, nədir? tikəcəyini bildirdilərdir. Kehf surəsinin 19-cu ayədir. Bu şübhə əksər yəni insanları azdırmaq üçün, insanları zəfi sürkləmək üçün və qadirlərə, qədlə sahiblərini ibadət etdirməyə çağıran o insanların gətirdiyi dəlillərdən, şübhələrdən biridir desəm. Bu şübhəyə Zəhmimiz odur ki, bizdən öncəklərin şəriəti bir çox dəlillərlə sübut olunmuşdur ki, bizim şəriətimiz deyil. Yəni birinci sübutudur ki, yəni bir çox dəlillər, bir çox sübutlar var ki, əvvəlki ümmətlərin şəriəti, əvvəlki ümmətlərin dəlilləri bizim dinimizin dəlilləri, şəriətimiz deyil. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, mənə daha öncə heç bir peyğəmbərə verilməyən 5 özəllik verilmişdir. Hər bir peyğəmbər müəyyən bir qəymə göndərilir, mən isə hamıya göndərilmiş nədir? Peyğəmbərəmdir. Və Əgər ayə qəbr üzərdə məşid tikməyin caiz olduğunu, bizdən öncəklərin şəriəti olduğunu bildirsə də belə, ayədəki hökmü götürməklə bizdir nədir? Bu ayə əməl isməli deyilik. Nə üçün? Həmçində, həmçində o ayədə alatala -ala buyurur ki, onların məzarı üstündə bir məşid tikəcək deyənlərin mümin olduqlarına dair bir açıqlama və yaxud da müşri və yaxud kafir olduqlarına dair heç bir dəlil-sübut gəlməyib. Hətta də dəlil-sübut gəlibsə ki, onlardan müsəlman olublar və yaxud da mümin olublar, yaxud kafir olublar, o da ixtilaxlıdır. Necə ki, İbn-Cəril Rahimahullah deyir ki, bu haqda iki görüş var. Bunlar onların arasında olan müsəlman kimsələ hansı ki, istəyiblər bu şeydək üçünlə. İkinci dəlil də odur ki, onların arasında olan müşriqə Doğrusunu isə, deyil, Allah da ala bilir. Yəni, bu, kimlər olub? Yəni, müşriklər olub, müşriklər olub, yosa ki, müşəlmanlar olub. <gülüyor> Həmçinin, biz dedik ki, əvvəlki qövlərin, əvvəlki ümmətlərin şəriyyəti bizim şəriyyət deyildir. Əvvəlki ümmətlərdə icazı verilən şeylər görürsən ki, bizdə nədir? Bizim şəriyyətimizdə qanadır. <gülüyor> Necə <Nədir> ki, Rasulullah <gülüyor> s.ə.vələm, Buyurdu ki, Allah Yahudilara və Xristianlara lənət etsin, çünki onlar peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadət ki, haç çevirdilər. Artıq bizim şəriətimiz peyğəmbərlərin qəbrlərini, övliyaların saləylərini, artıq Rəsulullah sallallahu burada ən yüksəni göstərdi. Göstərdi ki, peyğəmbər, yəni peyğəmbərlərdən daha fəzilətli insan yoxdur, məxluq yox. Peyğəmbərləri götürməyin adı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq zərafətlədir Yahudilıq xasıbətlər. Onlar öz peyğəmbərlərinin qəbrləri məscid bina inşa ediblər. Və bu əməli peyğəmbər solsa ümmətinə deməklə artıq nədir? Bizlərə bu şeyi, bu kimi şeyi etməyə qalğan etdikə. Peyğəmbərlərin nədir? Hədis Buxari müsnədə gəlir. Hədis peyğəmbərlərin bu qəbrlərini, yəni ibadət yerin çevrənməyinə nədir? qadağan edir. Həmçinin də bizə məlumdur ki, əvvəlki şəriətlərdən Musa ilə ələsinin qəbrində ayədə gəlir ki, Allah təala onların tövbələrini bir-birlərini bıçaqla öldürməklə Alatalı olan tövbələri qəbul edir bəqərə soyasında. Alatalar bu zurna olan tövbələri qəbul edir. Əmr edir ki, onlara deyincə bir-birinin qırsınlara, yəni gəlib ki, yəni bir-birlərini başda öldürmək, kim sağ qaldı, Alatalı olan tövbələri qəbul edəcək. Lakin bizim öləndən qoyası. Də... Öləndən tövbəsi qabulu. Yox, ancaq sağ qalanlar. Və həmçində həmçində <coughs> bizim məlumdur ki, əvvəlki qoyunlarda qənimət götürmək icazəli deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gəlir ki, qənimət yığılanda ağla bir alov göndərir ki, o alov qəniməti yox edərdi. Heç kəsə qalmazdı. Lakin bizim ümmətdə qənimət nədir? Götürməyə bizə icazə verilir. Həmçinin əvvəlki ümmətləri ibadətlər yalnız müəyyən yerlərdə kilsələrdə ibadət olmurdu. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlib ki, mənə 5 dənə şey verir ki, ki, əvvəlki peyğəmbərlərə heçəsə verilmir. Bütün Yeruşaləmin altalı mənim üçün nə idi? İbadət qəhayidir. Yəni Müəllim deyir də bu kimi şeylər sübut edir. Ki, yəni bir çox bundan da çox dəlillərimiz var, lakin də inşallah yada düşdüyün onlara qeyd edirəm ki, əvvəlki ümmətlərdə olan şəriət bizim şəriətimiz deyil. Hətta o əvvəlki ümmətlərdə onların qəbrləri məzarı üstündə bir məscid tikməyi tikəcəklərini onlar qeyd etsələr də belə bu ayədə onların mömin, müsəlman, kafir olduqları barəsində heç bir dəlil gəlməyib. Həmçinin də bu onların şəriətində ola və Bizim şəriətimizdə də belə bir şey qadağan edilmişdi. Necə ki dedi ki, "Allah yağodulu xatibəslərə lənət etsin, ki, onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini ibadətgahə çevirirlər." Bu qəbrdən olan əzizlər onu göstərir ki, bizim şəriətimizdə bu qadağan edilmişdir. Peyğəmbər sallallahu bu söydəyi onlara etdiklərini bizi çəkindirir. <coughs> Həmişə Peyğəmbər olsa, məclisləri qəbrlərə çevirənlərə lənət etdiyini gördüm. Əslində bu hədisin bizdən öncəkilərin şəriətində də bunun qadağan olduğunu göstərir. Həminin <coughs> Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bunu da bilin ki, mənə Qur'an və onunla birlikdə onun misli verilmişdir. Bunu da bilin ki, Allahın Rasulunu haram etdiyi, Allahın haram etdiyi kimi edir. Necə ola bilər ki, Allah onları peyğəmbərlərin dili ilə ələtlədiyi halda Allah onların etdiklərini rədd etməmiş olsun. Necə ola bilər ki, bunlar bilər ki, ibn-i yəni, İb məsidlər, yəni, bu ayəni dəli gətirilər ki, ə ömriaların və ya da hansı dilim ammaların qəbrləri üzərində biz də belə bir ibadət qatdıq yeri. Qurani Kərimdə ayə var, subutdur. Biz də belə bir şey edə Yəni bu, bu mümkün deyil. Bu, mümkün deyil ki, peyğəmbər salsa bunu dili ilə bizə qalıqənə haram edir, amma Allah al səlavətdən nədir ayəsində bu şeyi icazə Bu Mümkün deyil. Çünki peyğəmbər salsa gətirdiyi, danışdığı hər bir kəlinə Allahın vəhyidir. Elə bu ayəni dəlil gətirənlər onda gərək Süleyman ə.səlam haqqını gəlin ayinə də götürdünə etsinlər, əməl etsinlər. Lakin bizim şəriyyətimizdə heykəllər, büslər də etmək, insan rəsmi canlı çəkməyi Peygamberimiz olsanıq mücadana etmişdir. Baxın, görün Səba Sürəsi 13-cu ayəsində Allah-ı nə buyurur? Deyir ki, onlar Süleyman üçün nə istəsə, məbəd, ucu qəsirlər, heykəllər, böyük hovuzlara bənzə çanaqlar və yerindən tərpənmə iri qazanlar üzəldirdilərdir. Ayasene heykəl və büt düzəltməyin caiz olduğunu dəlil gətirlər. Onda da dəlil gətirin ki, nədir? Ucağadır də. Amma biz bilirik ki, nədir? Şəriətimiz, yəni dinimiz o büt heykəllər düzəltməyə yox deyir. insan, e, insan surətini çəkməyə dinimiz qadağan etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu cün əməllər edən qiyamət günü ən şiddətli əzaba məruz qalacaqlar. <coughs> İkinci şübhələri və həminə onlara cavab deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Günümüzdə görüldüyü kimi məscidində olmasıdır. Hmm. Yəni, o dəlil gətirilər ki, Rasulullah Salısanın qəvri e, e, Mədinədə, Peygamber məscidində, məscidin çərisindədir. Bu, haram bir iş olsaydı, orada dəfin edilməzdi. Ona cavab olaraq deyirik ki, günümüzdə bu nə qədər də belə görünsə də, sahabələrin dövründə bu belə deyilir. Çünki Peygamber Salısanın vəfat etdiyikdə, sahabələr onun məscidinin yan tərəfində olan evində dəfin etmişdilərdir. Məscid ilə onun evini, arada ə, evini aradadır qapısı olan divardır. Nə edirdi? Ayırırdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağlanday ikən bu qapıdan çıxıb məscidə gedərdi. Sahabələrin onu evində dəfn etmələrinə etmələrinə səbəb ə, səbəb nə idi? Biz bunu yuxarıda, yəni peyğəmbər sahabələrin deyir, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evində dəfn etməsinə səbəb nə idi? Çünki biz bu həqiqətə öten dərslərimizdə oxuduq ki, Ayşə rəzıhallahu anha deyir ki, yəni insanların dəvənsinin adını dəyişəndə insan səhabələr israr etdilər haddə dəfnətində. Bəzi bəqidə, bəzi ki e, çürüllü bir yerə çalsan, o dəfnə. Amma Ayşə rəcənah və səhabələr ki ola bilər ki insanlar gələcəyində içində peyğəmbərin qəbrinin ibadətə həç çevrəsində. Yəni bundan qorxulduğu üçün onlar peyğəmbər olsun amma evində dəfn edirlər. Evin də məçid ilə bir divar ayırdı peyğəmbər olsun amma. Peyğəmbər o məçiddən çıxardı, inşallah. Deyir ki, bu mövzuda el-məhli arasında heç bir görüş ayrılığı yoxdur ki, Peyğambar Salsan öz evində dəxin olunur, təsihabələrin dövründə Peyğambar Salsan qəbri məsidin içində deyildir. Və deyir ki, lakin sonradan Valid ibn Abdülmərik Hicri 88-ci indi Peyğambar Salsan evin xanımlarının da evlərinin məsidə əlavə edilməsini əmr edir. Beləcə, Aişə, Radiyalan evi Peyğambar Salsan ənin qəbri, qəbrinin olduğu ev də məsidə nə etdir, deyil, Baş verəzə, e, yəni ki, əcdəsi harab olan insanlar qeyd ediblər ki, bu hadisə Osman rədullahın dövründə baş verib. Osman rədullah o vaxt məscidi genişləndirəndə Peyğəmbər salsan o evində həmin o məscidin içərisinə daxil olub. Lakin bilin ki, e, Şeyx Albani rahiməllahu anh kitabı var. E, İminon e, məsk bu e, qəbir qəbirdən yəni, sahibləri vaxtı bu bu mürəssilə əlaqədar olan bir kitabdır. Orada qeyd edir ki, yəni ki, bu Osman Radiyalanıq qarşı atılan bir böyxətəndir. Çünki Osman Radiyalanıq bu e, məcdi, yəni, mədnə məcidini genişləndirdiyi zaman sahabələrin e, rəyinə, yəni fikirlərini əsaslanaraq bu e, təmir etmişdi və təmir etdiyi zamanda nedir ki, ondan qabaq ki, xəlif ələ Ömər, Əbubakır Radiyalanıq etdiyi kimi, yəni Peynambasov-Sələm evini məcidin içərisində daxil etməmişdir. Yəni ətrafları lakin, o evi əmasız məscidin içinə daxil etməmişdir. Və rəvayətlərdə gəldiyi kimi, Rasulullah sallallahu evi nə vaxt artıq 20 məscidin çağırışında Valid ibn Əbdulməlikin xəlifəliyi dövründə, yəni Hicrə 88-ci ildə bu hadisə baş vermişdir. Muhammed ibn Əbdulhadi Sərimul Munmun mun ki, əsərində deyir ki, 136-cı səhifədə artıq o vaxtda səhabələrdən heç kəs yoxdur. Ən son dəfədən səhabə Cəbir ibn Abdullah rəziyullah olub ki, O da Abdülməlikin xilafəti dövründə vəfat etmişdir. Vəfatı Hicri 78-ci ildə edir. Amma Valid İbn Abdülməlik isə Hicri 86-cı ildə xəlifə olub və Hicri 96-cı ilində isə vəfat etmişdir. İbn Kəsir, rəhimələllə, qeyd edir ki, söylədiyinə görə, Sadı ibn Musayib Ayşə Rədəna evinin məsidlə qatılmasına qarşı çıxmış, sanki o qəbrin bir məsid edilməsindən qorxulmuş kimidir. Yəni ki, elin kəsər və bu ad səni gətirən. Biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, dövründə bu hal belə olmuyub. Artıq sonradan, yəni sonrakı xəlifələrin dövründə, e, yəni sahabelər olmayandan sonra artıq nədir, insanlar o məscidi e, Peyğəmbər evinin məscinin içərisinə qiymətcə genişləndiyinə görə o qəbildə qalıb artıq nədir, Məcidin yanında qırağında. Kiminci şübhə isə buna cavab Peyğəmbər sallallahu əleyhi və namaz qılmasıdır deyir. Deyir ki, hədisdə bildirdiyinə görə peyğəmbər <gülüyor> sallallahu orada Hayf məscidində inşallah həccə gedənlər, yəni Allah nəsib etsin, gedin inşallah hamınız. Yəni o Hayf məscidi e, məsciddir. Və o da ki, hədisdə gəlib ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, e, Təbərani Məcmul qəbirdə bizədir Abdan ibn Əhməd, İsa ibn Şazan, Əbu Həmməd ibn Dəlal, İbrahim ibn o da Mənsurdan, o da Mücahiddan, o da ibn Ömər Oydanxundan, Mərkul Oyyət rəva edir ki, xəyət məcidində 70 peyğəmbərin qəbri var. Deyilmişdir. Heyisəmi məcmunasında rəva edir ki, 70 peyəmbər həmin o qəbirdə nə etmişdir? Həmin o məcidə bastırılmışdır. Həzisə gəlib ki, 70 peyəmbərdir o məcidə bastırılmışdırdır. Cəb olaraq şeyh Albani bu vaxt danışır və deyir ki, biz peyğəmbər sallallam məsciddə namaz qılmasının şübhə etmək. Yəni şübhə ismiki peyğəmbər son namaz qılgan. Yəni, şübhə edir ki, inanır ki, peyğəmbər özü namaz qılıb. Şübhə edən bu məsciddə bu məsciddə yetmiş peyğəmbərin basdırılması məsələsidir ki, iki tərəfdən də bu dəlil sübut olaraq qəbul edilə bilməz. Nə üçün? Birinci, heç bir hədis alimi bu hədisə sahih hökmü ki, Halifə görə məsələn bu da Həfəz 70 peyğəmbərin qəbri var və yaxud da digər havasiga 70 peyğəmbər basdırılıb. Heç bir dil cəhiz <coughs> buna şəhadət deməmişdi. Çünki əksin sənədində qərib hədisləri rəvayət edən rəvilər vardır. Və Şeyx Əlban bu vaxt uzun danışır. O rəvilər hansı qeydlidir, kim olublar? Və deyir ki, hələ zəif və muzdaridir. Şeyx Əlban Rəhiməhullah deyir ki, mən bu hədisin rəvilərindən birinin qıraətində təhrifə düşərək baxın. Şəhəbbanə mühdissə, yəni bu gün əsrin alimidir. İbn Baz kimi şeyx Hüseynin kimi alimlər onunsa demişdilər ki, o əsrin aliminin soruşanda ki, yəni siz Peyğəmbər hədisi var ki, hər bir yüzünün əvvəlində Allah təala onun dinini qoruyan, onun dinini bidətçilərdən, mühafirlərdən qoruyan bir insan göndərir. Onlardan soruşanda İbn Bazdan Hüseynlə kimdur? Ola demişdilər ki, Şəhəbban idi. Və ki, Mən bu hədisin rəvilərindən birinin hədisi rəvayət etdiyi zaman, qirayətdə, yəni danışdığı zaman təhlifə yol verdiynidir şübhə edirəm. Nə üçün? Deyir ki, həmin o rəvayət edən danışan hədisi, Sallə namaz qıldı yerinə kubra bastırıldı kəlməsinin demiş olmasındadır şübhə edirəm. Şübhə edirəm ki, o insan deməli idi ki, 70 peyğəmbər namaz qıldı, O, təhrifə yollara deyir ki, 70 Peyğəmbər bastırıldı deyir. İndi nəyə üçün deyir? O da elə-belə din bax. Çünki təbərani, təbərani Məcmur Kəbirdə eyni bir hədisi gətirir. Peyğəmbər solusiyonu buyurur ki, orada e, yəni, etibarlı bir sənələ, səhiy bir sənələ bir hədis gətirir ki, Peyğəmbər solusiyonu buyurur ki, xayt məclində 70 Peyğəmbər namaz qılmışdır. Baxın, 70 Peyğəmbər nə etmişdir? namaz dümr. olan budur. Və ki, ondan qabaq ki, hədis yansı ki, o Təbərani gətirir onu məcbur qəbirdə, hansı ki, 70 Peyğəmbər bastırılmışdır, artıq o hədis nə deyil? Zəifdir. Və Şəhəlbani deyil ki, o ravayət edən ola bilər ki, təhrib edib o sallə, namaz sözünün əvzəm qubrə, yəni bastıqlı deyil. Həmçinin <gülüyor> ikincidir ki, hədisdə qəbirlərin hayf məcidində açıqca, yəni açıq gör xalif məsidində gedən insan və namaz qılan insan orada qəbir olduğunu görə bilməz. Görə bilməz ki, orada 70 dənə Peyğəmbərin qəbiri var. Nedir ki, bizdə indi gedirsən məsidləri görürsən ki, məsidin girişində və yaxud da bizdən ortada yekə bilənə qəbir var. Yəni, sən açıq aydın görürsən ki, bu nədir? Məsidin içində qəbirdir. Vakin deyir ki, orada ibadə edən insan bu şeyləri görə bilməz ki, 70 dənə qəbir vardır. Və Əzrakid Tarih-ül- Onun səhifələrinin ki, hay, məsridə haqqında bir neçə bölüm açmışdır. Heç birində orada olan qəbirlərin görülməsi haqqında xəbər verməmişdir. Bilməlidir ki, şəriyyətdə hükümləri zahirə görə verilir. Şəriyyətdə hükümləri zahirə görə verilirdir. Və deyir ki, sözü gedən məsriddə açıq görülmən qəbirlə olmadığına görə orada namaz qılmaqdır. Heç bir xəta yoxdur. İkinci tərəf edə yəni ki, hükümlər şəriyyətimizdə zahirə gör o məsəddə namaz qılan insan orada açıq aydın qəbirlər olduğunu görmür. Görmədiyinə yönə də nədir? Orada rahat namazlarını qılla bilərdir. Çünki orada olan qəbirlər yoxdur. Görsən millə, kimsə onların yerini tanımır. Hətta bu zəif, hədisi olmasaydı böyle orada 70 qəbir olucudur. Heç kimsənin ağılına da belə gəlməz. Yəni, gedib oradığı bu ağlına gəlməz ki, burada nədir? 70 tənə Peyğambərin nəyə var? Qəbir var. Yəni, şəriyyətimizd o zahirdən, həmin o məclinin çərisində o dəvrlər görə rahat orada ibadəti etmək olar. Və birinci tərəfdə odur ki, dəli ki, həmin ədizdə əkdir, səhiyy odur ki, orada Peyğəmbər letmiş Peygamber namaz qırılmışdır. Və dövrünüş və sonuncu və buna cavab, İsmail ə.səlamın və digər Peyğəmbərlərin Məhçüdül Həramda Hicr adlanan yerdə dəfin olmaları haqqında düşbə gətirirlər. Cavab olaraq deyirik ki, məsul haramın məsidlərinin ən üstünü və orada qılınan namazların, digər məsidlərdə qılınan namazların 100, 100 min dəfə sağlı, yəni fəzilətli olması, bu, danılmaz bir şeydir. Yəni, çünki bu haqda hədislər var, səhədislər var, biz deyirik ki, ən fəzilətli orada qılınan namazlar, digər məsidlərdə qılınan namazlarının 100 min dəfə fəzilətlidir. Hədis orasındadır ki, İsmail əleyhissaləm və başqa peyğəmbərlərin Məcid Haramda dəfn edildiklərini dair bir səhih hədis belə yoxdur. Əksinə bu axı rəvayətin və hədisin əksəriyyəti uydurma və ki zəifdir. Bu da şey albanı gətirir. Bu zəif rəvayətlərin də əksəriyyətini bidətçilər götürülərək qəbirlərə gedib orada ibadət etməyə dəlil gətirlər. Yəni bizə də əhlinin bu əsas məqsədidir. Onlar əvvəlcə öz fikirlərini irəli sürürlər və deyirlər ki, o qəbirlərdə ibadət məmundur. Niyə görə ibadət Ondan sonra başla ona dəlil axtırmaya, uydurma dəlili ya da zəif hədiz betirirəm. Və deyir ki, Ali Yülqari e, Mirkatül Məfatif adlı kitabında, birincə 4, 56-nın səhvərdə deyir ki, İsmail Salam qəbrinin şəkili, e, deyir ki, qəbri haradır, deyir e, Həcərul Əsvədlə, yəni qaradaşlığa zəmzəm arasında həmsinin 70 peyğəmbərindir, İsmail Salam və həmsinin ondan başqa 70 peyəmbərindir, nə deyir, qəbri vardır. Artıq bu qəbirlərin izləridir, qalmam Bunlar da dəlil gətirməyə uyğundur, deyilir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şəriyyətdə hökmlər yalnız və nədir? Açıq və qahirə görə deyilir. Bunlar açıq görünən qəbirlər olmadığına görə heç bir problem edir. Çünki bilindiyinə görə yerin özü həyatdakıların qəbridirdir. Birinci şey haldan deyir ki, bu haqda heç bir səhir hədis yoxdur. Bu hədis haqda gələn ki, hədisdəyir ki, həcər əsləqə qaradaşla, Cəmzəm suyu arasında İsmail ələm və 70 peyğəmbərin qəbri var. Bu aqidəyə görə bütün adə uydurmaq və yaxud da zəifdir. Səy heç bir şey yoxdur. 2-ci tərəfdən isə bu aqd kimi şəriətdə hökmlər zahirə görə verilir. Heç bir həccə gedən insan və ordubat edən insan orada o 70 peyğəmbər və İsmailın qəbrinin olduğunu zahirən görsəndir. Heç bir şey yoxdur. Heç şey yoxdur. Və həmin deyilir ki, çünki bilindiyinə görə yer özü həyatda olan, həyatda olanların nədir? Qəbri var. Qəbriddir. Çünki Adam alay salamdan götürsə bu günə kimi milyardlardır, milyard yoxu, yəni ki bəlkə də 100 milyardlarla dəfələrlə insanlar gəlib bu dünyaya, insanlarımızın dünyalarında daşı ölüb lər, tayfalar, müharibələr, qırğınlar baxsa bilərik yer üzünə, qəhrəmanslıqdır hamısı. Onun yerdə Al-Qur'an Kərimdə buyurur ki, biz yeri dirilə və ölüllər üçündir toplanma yeri etdilər. Şahiddir ki, yerin içi ölüllərimiz, üstü isə dirilərimiz üçündür. Həmçinin şahiiddir ki, ey dostum Bunlar hər tərəfi dolduran qəbirlərimizdir. Haradır az qövmünün yaşadığı bir dönəmdəki qəbirlər. Deyil yavaş ki, yavaş-yavaş ayağını bir bas yerə. Mən yerin torpaqlarının yalnız bu cəsədlərdən cəsətlər, ibarət olduğunu zidlənirəm. Bacara bilərsən, yavaş-yavaş havada yeri. Bunların çürümüş sümüklərinin də üzərinə basa basa bir yerimədir. Yəni, şahibim ki, yəni yer ediyiniz, amma yer üzündə yavaş sümükləyir. Çünki yer üzü insanların nə deyi? Cəxəzləri ilə, qəbirləri ilə də olsun ki, Adəmdən bugünə hesab etsa, nə qədər insanlar, nə qədər insanlar ölüb bastırır da. E, Ona görə bütün bu sübutlar, bütün bu dəllər e, müşkilərin, yəni müxaliflərin gətirdiyi şübhələri, şüphələr, şübhələri dəf edən dəllərdir və bununla əlhəm də Şeyh Albani kitabı var, yəni, kimin imkanı varsa ağısına kitabları e, orada çox gözəl bunlara, ətraf, bu haqda ətrafı danışır və onların şübhələrinə gərşi nə adı qəbrlərlə bağlı bir kitab belənikdə. Dəqiq adını deməyəm, amma bilirəm ki, hə inşallah türk dilində. Yəni, bağlı olan bir kitabdır. İnşallah bu qədər Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizi təvhid əhlindən, muahidlərdən etsin. Amin. Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizi şirkin göylüyindən, kiciliyindən uzaq olan kimsələrdən etsin. Allah təala dua edirəm ki, Allah təala tezliklə bizim məscidimizi bizə qaytarsın, gedək ibadətlərimizə də inşallah. Və dua ki, Allah <coughs> Bizlər hər birinin fitnedən və fitnə ehlindən qorusun. Allah məni də yaşadımdır, <Gülüyor> ələhən təstəğfirə və suğbəlik.